Charles Boaier, Ingrid Bergman és Joseph Cotton főszereplésével bemutatjuk a Gázlánk című filmet. Magyar hangok. Lukács Sándor, Kovács Nóra, Újréti László, Homlós Juci, Borbás Gabi, Kelemen Éva, Fogt Károly. A forgatókönyvet Patrick Hamilton színműve alapján John Van Druten Walter Reich és John Baldeston írtak. Zene Bronislav Káper. magyar szöveg Nedecki Edi, hangmérnök Bérci Endre, rendezőasszisztens Rehorovski Béla, vágó Kern Mária, gyártásvezető Romhányi Emmi, szinkronrendező Dr. Márkus Éva. A szinkron a magyar televízió megbízásából a Pannonia filmstúdióban készült. Rendezte George Zucker. 1875. október 14-ének ködös éjszakáján a frissen megjelent London Standard Őjságszalag címe. A Thornton Square-i gyilkosság rejtélye. Még nem találták meg a híres énekesnő Alice Alquist gyilkosát. A gyilkosság a londoni Torton Square 9-ben történt, ahol az áldozat fiatal unokahugával Paula Alquist elélt. Bóla a fájdalmas emlékek miatt elköltözik a házból, ahol nevelted A kocsiból még egy pillantást vetne a házra. Ne, ne, Póla, ne nézz vissza! El kell felejtened azt, ami ebben a házban történt. Ezért néz Itáliába, Signor Guardihoz. Nagynéd leghűségesebb barátja volt a mester. Meg lehet, kislányom, hogy belőled is nagy művészt varak. Zeretnél, ugye? Most a jövőre kell gondolnunk, Csak is a jövő. Évei évején, Olaszországban, ahol énekelni tanul Maestro Gárditól. Elég van nem jó? Isten, való vétek ezt így énekelni. Hol jár az eszed, hóla, Meglátod így, nem viszed semmire. Egyáltalán nem figyelsz, hogy lehet ezt ilyen repesve énekelni. Úgy látszik, nem érted, hogy miről van szó? és meg ez az opera tragédia, hogy énekelt ezt a szerepet a nagynénéd. A nézőtéren könnyeztek. Én nem tudok úgy énekelni, mint ő. Ez az igazság. Nagyon szeretnék mondani valamit önnek. Egy fontos dolgot. Maestro? Eh? Áll fel a zongorától Gregory Anton zongora művész, aki zongora kísérőként dolgozik az ének Ha nem folytatjuk az órát, szeretnék engedélyt kérni öntől, hogy elmehessek. Jól van, menjen csak. Köszönöm. Viszontlátásra is összön. Hajuk, mit akarsz mondani? Üle! Minden, nyomja a szívedet? Tudja, milyen keményen dolgozom azért, hogy énekes váljék belőlem. De kárba veszett fáradtság. Nincs hangom. Tévedsz, Póla, nem csak a hangodban van a hiba. A legnagyobb baj, hogy szív nélkül énekelsz. Minél boldogabbnak látszol, annál rosszabbul énekelsz. Mond csak, Póla. Szerelmes vagy? Igen. Igen. Szerelmes vagyok. Életemben először. Teljesen hatalmába kerített ez az érzés. Nem tudok egyébre gondolni. Megszűnt minden más dolog körülöttem. Még a zene is, ami eddig olyan sokat jelentett. Igaza van, túlságosan boldog vagyok, nem tudok megérteni egy tragédiát. Nem volt igazam, és borzasztóan kegyetlen voltam. Kegyetlen és igazságtalan, hiszen igazi tragédiát éltél át. Szörnyű dolgokon mentél keresztül. Felejtsd el a múltat, a zenét is, a boldogság mindennél. Nagy halála óta, míg senki nem volt ilyen jó hozzám. Szeretném megismerni azt a férfit, aki elragadta az én kis tanítványomat. Majd bemutatom. Igen, persze. Ne szólj semmit, úgyis kitalálom. Találkád van vele most az óra után, igaz? Azt is kitalálom, hogy még a zenére is fértékeny, igaz? Maga olyan jó hozzám. Nem tudom, mikor találkozunk újra. Köszönöm. Póla kis hihet a lakásból, a mester megértően mosolyogva néz utána. Az utcán egy hang szólítja meg. Póla? Póla körülnéz és megpillantja Gregorit, az ongora kísérőt, aki néhány perccel ezelőtt köszöntel. Mosolyogva szalad oda, és a karjába vetve magát, megcsókolják egymást. Gregory kibontakozik az ölelésből. Megmondtad? Nem kellett. Kitalálta. Mit mondott? Azt, hogy legyek boldog. Az leszel, ugye? Miért habozol még mindig, Póla? Nem is tudom, hiszen olyan keveset tudok rólad. Mint én te rólad, de feleségül akarnak venni. Talán félsz? Igen, egy kicsi. Tőlem? Nem, drágám, dehogy. A boldogságtól. Még nem szoktam hozzá, olyan új ez az érzés, kérlek, adj egy kis időt. Ne kívánt tőlem, Póla. Olyan régóta várok már. Ugyan, hiszen csak két hete ismerjük egymást. Igen, ám, de én egész életemben vártalak téged. És most már egyre nehezebb. Nem bírom tovább, Póla. Úgy terveztem, hogy elutazom. Egy kis időre. Egyedül? Igen, csak egy vagy két hétre. Hogy megbizonyosodjam az érzéseim felől. Hová akarsz menni? Talán a tavakhoz. És mikor indulsz? Azt hiszem, holnap. Holnap? Úgy gondolod hamar? Így talán hamarabb jössz vissza. És ne feledd el, hogy én itt számolom a napokat, a perceket várlak. Szeretlek. Póla zavartan néz Gregorira, és elindul, de néhány lépés után visszamegy. Ó, én kedvesem. Újra megcsókolják egymást. Póla ismét elindul, de vissza visszatekint a mosolyogva integető Gregorira. A vonaton ülve Póla mosolyogva gondol a nyájas, kifelé bájos, érzéki zenész Gregorira. Gondolataiból egy hang szakítja ki. Jaj! Jaj! jaj. Érdeklődve fordul arra, mellette egy idős nő ül könyvet olvasva. Jaj! Uram, elájulok? Haj, izgalmas a könyve? Igen! Egy gyanútlag kis nőcskéről szól, akinek a férje már hat feleséget eltett lábalól. Hű, elég sokat. Igen, és mi csak a századik oldalon tartok. Remélem még lesz egy pár hullat. Képtelen vagyok betelni az ilyen könyvvel. Nagyon félelmetes lehet. Az! Mindig élvezetet találok egy jó kis gyilkosságban. A bátyám el is nevezett és beszinek. <gül> Vegyen, kedvesként. Köszönöm. Diétás keksz. Sosem utazom nélküle. Nem mondom, hogy jó ízű, de annál hasznosabb. Jó egy kicsit ropogtatni útközben. Ugye maga nem angol? Nem. De Londonban nevelkedtem a nagy nagynénénnél. Csak nem oda utazik. Nem. A komóítóhoz megyek. Igazán? Nekivágott egyedül? Igen, egyedül megyek. Oh, és mondja, csak nem fél. Mitől félnik? Nem lehet semmi bajom. Én Londonban megyek. Nem tudom elképzelni a tavaszt sehol másútt. A sok nárcisz és tulipán csodálatosak tavasszal a kertek. A virágaimnak minden áldott reggel köszönnek a Torton A Torton igen, ott lakom a 16-ban. Járt már ott? Igen, már jártam. Ismer valakit a környéken? Nem, már nem ismerek senkit. Na hát ki így volna, én már mindenkit ismerek. És elmondhatom, kedveském, hogy jó viszonyban vagyok mindenkivel. Hány szám laktak a barátai? Már nem is emlékszem rá. Tudja, kedveském, hogy volt ott egy igazi gyilkosság? Igen, hallottam róla. Forzasztóan sajnálom, hogy én akkor még nem laktam ott. Én ebben történt. Tízesztendeje. A kilencben megöltek ott egy híres énekesnőt. Kér, még egy tiskekszett? Nem köszönöm. Nagyon rejtélyes eset. Semmi nyomot nem hagyott a gyilkos. A rendőrségnek megállt a tudománya. Milyen izgalmas lehet az a ház. Ha én egyszer bejutnék, bizony jó alaposan körülnéznék. Úgy hallottam, a gyilkosság óta senki emberfia nem járt ott. Úgy látom, ez már komú Igen, csak ugyan. Várja valaki? Nem. Kedveském, aztán vigyázom magára. Igyekszem. Isten vele, kedveském, és látogasson meg, ha Londonba jár. Svic, neki mi Svic. Majd megmutatom, hol történt az a szörnyűség, a házamból éppen odalátni. A tragikus emlék felzaklatja Pólát, és sietve lép ki a fülkéből. Hirtelen egy kéz fogja meg a nem haragszol, hogy utána jöttem. Meglepődve fordul meg. Haragszom-e, ha nem jössz érted, küldtem volna. Boldogan veti magát Gregory karjaiba. A közben elinduló vonat ablakán keresztül Mississippi csodálkozó arccal néz rá. Mark. Olaszország, Hotel de Lange. Itt foglalt szobát az ifjú pár. Gregory reggel kinnál a teraszon, és miután körülnézett, elhúzza a függönyt, és mosolyogva hívja a még alvó póllát. Gyere, nézd meg, milyen szép a reggel! A lány boldog arccal ki az ágyból, és öleli magához férjét. Egymást átkarolva lépnek ki a napsütötte teraszra. Hozok valamit, hogy meg ne Miről álmodtál? Az életünkről. És? Milyen volt? Sok szép helyen jártunk. Olyan helyeken, mint ez. Én is a kettőnk életéről gondolkodtam. Zenében képzeltem el, meg akarom majd írni. Milyen lesz? Úgy képzelem, hogy boldog lesz és tiszta. Akár a kora reggel. Mint ez a reggel. Igen. Fel kell a nap. És a hajadat bearanyozza. Még nem tudom, hogy mi lesz a vége. De az is lehet, hogy nem lesz vége soha. Mikor kezded el? Majd egyszer. Minden a nás út után. Akkor, ha majd egyszer letelepszünk valahol. Hol? Hol szeretnél élni? Nem tudom. Talán Párizsban. Párizsban? Uh -huh. Vagy Rómában? És mit szólnál, édesem, Londonhoz? London? Póla arcáról lehervad a mosoly. <gül> Póla, ne neves ki, szeretnék elmondani neked valamit. Hogy is nevetnélek ki? Mond csak el. Régóta foglalkoztat, nagyon régóta gondolok már erre. Télen voltam Londonban. Talán furcsa, de mégis úgy éreztem, hogy ez a hideg város a legmelegebb otthon tudja nyújtani nekem. Egy ilyen otthonról álmodoztam. Egy házacska, egy csöndes londoni téren, és egy édesasszony, akit szeretek. Miért ne élhetnénk ott? Miért ne telepethetnénk le Londonban? Hol? Mi van veled, édesem? Tudod, van egy ház a téren. Milyen ház? A Torton Square 9. Az enyém, örököltem. Csak nem Alice Álkisztől. Anyám testvére volt. Anyám meghalt, amikor születtem. Sem őt, sem apámat nem ismertem. Nagy néném úgy nevelt, mintha a saját lánya lettem volna. De azután soha, soha nem mentem vissza. De álmomban néha megjelenik a borzalmak háza. Furcsa. De amióta ismerlek téged, nem álmodom róla, és a félelmem elszállt. Féltél? Négy éve szüntelenül. Elmondhatatlanul féltem. A halála óta. Te elkergetted a félelmemet. Hogyha ez így van, Póla, boldog vagyok. Igen, így van. Megtaláltam a békességet a szerelemben. Veled abban a házba is visszamenni. Ugyan, hogy Póla. Á, ezt a világért senki. De válok. igen, igen. Valóra váltjuk az álmodat, egy csöndes otthon a téren. Jó reggel, nárciszok. Jó reggel tulipának! Hogy aludtatok? Ó, oh, tessék, fogjátok. ki! Néhány nappal később a Tortonsquaren a vonatról ismert Mrs. Tweets köszönti a reggel. A 9-es számú ház előtt észrevesz egy embert. Mit csinál itt, jó ember? Ítom a vízcsapot. Ki nyitja? A kilencben? Oh. Hát ez nagyon örvendetes hír. Akkor újra beköltöznek. Ide szívesen beköltöznék én is. Tudja, én viszont szívesen bekukucskálnék. A térsarkán egy lovaskocsi tűnik fel. Egy ember megáll a kilences számú ház előtt és kulcsot vesz elő. Jó reggelt! Jó reggelt. Remélem nem késztünk. Á, ah, hogy éppen most érkeztem. Jó reggelt, uram. Jó reggelt. Ó, oh. oh, hát maga az. Nem emlékszik rám. Itáliában találkoztunk a vonatban. A vér bestik. Á, ah, igen, jaj, örülök. Csak nem maga költözik ide, kedvesként. De igen. Mi? Menjünk, Póla, ne várakoztassuk, Mr. Margulyn. Ne haragudjon, mennem kell. Ha nincs kifogása ellenem, meg fogom látogatni. Én abban a házban lakom igazán közel. Viszontlátásra majd meglátogatom. Viszontlátásra. Viszontlátásra. Viszontlátásra. Örülök, hogy ilyen kedves szomszédunk lesz. Oh. én is. Oh. Meg kell majd olajozni. Ha szükségük lenne rám, rendelkezzenek velem égőnnel. Égőnnel, Mr. Margulyn. Égőnnel. Ég Hát akkor, Póla? Gregory lassan nyitja ki az ajtót. Gregory karomfogva vezeti be a kisé vonakodó Pólát. Ez az ebéd. Igen. És mögötte van egy dolgozószoba. A szalon odafent van? Igen. Belépnek a félhomályos szalonba. Ne állj az ajtóban, Póla. Meggyújtanád a gázt? Nagyon szép ez a szoba. Igen, igen. De nekem oly furcsa. esték voltak itt, sok virág, sok fény. Gyönyörű napok lehettek. És most minden halott. Minden zúk halált áraszt. Igen. Ereszünk be egy kis friss levegőt. Itt tartotta a kincseit, féltve őrzött emlékeit szerte a világból. Be van törve az üveg. Azon az éjszakán törtve. De nem hiányzik a vitrinből semmi. Mindenkis kis tárgyat ismerek. Borzasztóan élveztem, amikor kinyitotta és elmondta mindegyik történetét. Vigyázz édesen az üveg. Nézd csak! Ezt a kesztyűt a Rómeó és Júlia díszelőadásán viselte. Gúno kézírása. Nem tudom, mi történt a párjával. Egyszer megkérdeztem tőle, felkacogott, és azt felelte, egy hűséges ódolójának adta. Soha sem mondta meg kinek. Bárcsak láthattam volna. Hadd mutassam meg, édesem. A kandalló fölötti falrészt eltakaró függönyt leszedve egy festmény lesz látható. Megigézve nézik mindketten. Teodóra császárnő szerepében. Óriási sikere volt. A csár minden előadást megnézett, Péter várott. Nagyon szép nő volt. Hasonlít a Nézd, ott találták meg. Ott a Kandalló előtt. A képe alatt. Éjszaka felriadtam. Valami felébresztett. Rémülten rohantam le. Igen, mintha tudtam volna, hogy mi történt. Megfolytottál. Szép arca Nem. Nem bírok itt maradni. Nem. Elindul az ajtó felé, de megtorpan. Kérően néz Gregorira. Legjobb lesz, ha elvidetünk innen mindent. Mindent, ami emlékeztet, a képeket, a bútorokat. Vitessük el, hogy ne lássd őket. Varázsoljuk újjá a házat, ami új életünkhöz. Cseréljünk ki mindenholmit. Igen, igen. És majd estélyeket adunk. Vagy nem akarod? Majd később. Még ráérünk. Szeretném, ha előbb egy kicsit egymásnak élnénk. Én csak. Tudom. Majd később. Nézzük, hová is tegyük a bútorokat. Felvitetjük a padlásra. Ott van minden, ezek is elférnek. Akkor felhordunk mindent, és hét lakattal elzárjuk. Hogy ne is láss soha többé. És ne is gondolj rá. Ezt a zongorát mindenhova magával vitt. Fel kell majd hangolni. Nézd csak édesem. Itt vannak még a kottái is. Azokat is a padlásra zárjuk. Nem, nem akarom. Talán később újra énekelek. Az ő kottáiból szeretnék. Miért játszod ezt? hogy, hogy miért? Ez volt a kedvenc dal. Mindig utolsó ráadásnak énekelte. A közösség tom volt. Egy papír hullik ki a közül. Egy régi levél. Kedves visz Alquist, szeretném még egyszer látni. Követtem önt Londonban. Ezt két nappal a halála előtt kapta. Hol találtad? Ebben a kottában. Mizu csak írhatta? Valami Szergecben? Adj ide! Mi bajod, Gregory? Ne haragudj. Bocsáss meg a durvaságomért. De csak ez a... Mi izgatott fel ennyire? Ne hitt, hogy ez a levél. Miattad vagyok ideges, kedvesem. Itt minden ő Visszahozza a régi félelmeidet. Amitől pedig meg kellene szabadulnod minél előbb. Nem lehetünk felhőtlenül boldogok, mindaddig amíg félsz. El kell őt felejtened. Őt nem. Csak azt, ami történt vele. Néhány nappal később egy reggelen. Elizabeth, várjok meg! Elizabeth! Jó napot Elizabeth! Ön az, jó napot asszonyom. Jó napot. Nagyon csinos most ez a ház. Mit mondott? Azt mondtam, hogy most nagyon szép ez a ház, itt kívülről. Igen. Képzelem, mennyire örül, hogy elmentek már a munkások? Az nem kifejezés. Mit gondol? Látogatót fogadnak-e már a gazdáit? Nem, nem hinném, asszonyom. Az úrnak az a véleménye, most nem tenne jót az asszonyomnak. Mostanában sokat gyengélkedik. Jaj, igazán sajnálom. Hogy tetszett mondani? A szép idő. Bizonyára jött ez az asszonyának. Bizonyára. Talán ma délután kimennek kocsikázni. Viszontlátásra. Viszontlátásra. De gyönyörű szépen, Nem tudom megállni, hogy meg ne kóstoljam. Csak egy szemet kérek. Köszönöm szépen. Viszontlátásra. Elizabeth belépve a házba, csodálkozva hallja Gregory hangját. Azonnal munkába állhat. Köszönöm, uram. A bére 16 pont lesz egy évre. Igen, uram. Meg lesz elégedve velem, uram. És jegyezze meg, ha valami probléma adódna, az úrnőt ne zavarja. Semmiképpen. Mindig minden dologgal hozzám forduljon. Igen, uram. Van még valami utasítás? Vízse eszébe, amit mondtam. És ehhez tartsa magát. Jobban, mint az elődje. Talán szokatlan lesz magának, de az úrnő egy kicsit... Hogy is mondjam... egy kicsit ideges. Ó, Elizabeth. Jöjjön be. Ez Elizabeth, a szakácsnő. Jó napot. Nagyot hall a jó lélek. Jó napot! Elizabeth, ő lesz az új szobalány. Éppen most mondom el neki, hogy mi lesz a dolga. Isten hozta. nem találkozunk. Ugye ez egy hárpia? Ez hogy érti? Úgyhogy nagyon szigorú, erényes. Nem akarok vele egy szobában aludni. Látta, hogy végigmért. Talán azért, hogy jól szemügyre vegye a ruháját. Miért? Mi van a ruhámmal? Semmi különös, csak egy kis tarka, de remélem maga rendes lány, szín. De uram, engem Nancy-nek hívnak. Elnézést kérek, Nancy. Ugye rendes? Igen, azt hiszem, uram. Nagyon örülök neki, mert jegyezzen meg, kislány, az úrnője nagyon szereti a rendet. Az urnő? Igen. És én is. Ó, Póla! Póla boldog el az arcán, jön le a lépcsőn. Az új szobalányunk. Megáll. A két nő végigméri egymást. Jó napot. Üdvözlöm, asszonyom. Elmehet, Nancy. Köszönöm, uram. Nagyon kedves lány. Bizonyára. Remélem nem várakoztattalak sokáig, de az úti keresni. Milyen szép az én kis feleségem. Mert boldog vagyok. Menjünk, megmutatom neked lombant. Tudod, milyen nap van ma? Igen. Három hónapja volt az esküvőnk, három hónapja aranyozott be az életem. Fénylő napom vagy. Póla, akarok neked valamit adni. Egy meltűt veszelő és tartja Póla elé. Ó, Gregori, hol vetted ezt a gyönyörű tőt? Anyámé volt. Előtte a nagyanyámé, most pedig a tiéd. Mindig viselni fogom. Milyen jó vagy te, Gregori? Ó, várja, amíg feltűzem. Azt hiszem, a tűjét meg kell javítatni. Majd belintézem. Enged, meg megnézem. Így elvesztheted. Tudod, hogy elszoktál veszíteni dolgokat? Igazán? Még nem vettem észre. E, csak apróságokat. Ad ide a táskádat, beleteszem. Póla átadja a táskát. Póla? Itt van. Gregory feltűnően beledobja a melltűt. Nem fogod elfelejteni? De Gregory, persze, hogy nem. Jól van, csak kréfáltál. Kilépnek az ajtón. A téren várja már őket a kocsi. Jó napot, Virkiz! Jó napot, asszonyom! Örülök, hogy újra látom. Jó napot, uram! Hová megyünk? Micsoda kérdés? A Towerba? Igen, értem, a Towerba. Bent a házban. Mi baja az úrnőnek? Látszik, hogy valami nincs rendben nála. Mi baja? Tudom, is én. Az az ő dolga. Felejtettem el már megint. Óla és Gregori megérkeztek a Towerbe. Most szíveskedjenek megtekinteni ezt a kivégzőtőket. Híres, nevezetes tőke ez, hiszen az idők folyamán sok híres, nevezetes személyt végeztek ki rajta. Az áldozat letérdelt, ráhajtotta a fejét, azaz elhelyezte a nyakát a mélyedésbe. A bár lesújtott, Néha két csapásai is szükség volt, hogy az feje lefogtá. Hölgyeim és ura. jobbra a híres kínpad látható, nézzék meg jól. Póla egy zsebkendőt hát vesz a, a táskájából. Jubat, hogy nem látja őket, benne a mellt. Elhúzódik a csoporttól, és türelmetlenül kutatja át táskáját. Pátintél. Nem meri bevallani, hogy nincs meg a tű. Mi történt veled, édesem? Borzalmasan meleg volt odabert. Menjünk ki a szabad levegőre. Ugye megnézzük a harangokat is? Hát persze, most éppen oda a parkban Brian Cameron, a Scotland nyomozója két gyermekkel sétál. Mikor meglátja pólát, csodálkozva emeli meg kalapját. Elnyeg, mit átsz itt úgy, mintha kísértetet látnál? Valóban azt hittem, kísértet volt. Te azt mondtad, hogy kísértetet nincsenek? Így is van, nincsenek. Ez az arc egy halotra emlékeztet. Hibbel Gregory, fogalmam sincs, hogy ki volt. Mióta köszön szídegeneknek is? Úgy rémlett, mintha már találkoztunk volna. Igazat mondasz? Hát persze, miért is hazudnék? Nem ismerem. Akkor miért mosolyogtál rá? Miért? Fogalmam sincs, hiddel magam sem tudom. Igen, mindig ilyen vagy. Mit értesz azon ilyen? Ó, semmit. De mostanában valami történt veled, Paula. Nagyon feledékeny vagy. Feledékeny? Bizony. Elvesztesz dolgokat, és... Ne nézz ilyen rémülten, talán egy kicsit fáradt vagy. Igen, biztosan fáradt vagyok. Nagyon kérlek, menjünk haza. A korona égszereket még meg sem néztük. Nincsenek messze, itt vannak. Honnan tudod? Mit kérdeztél? Honnan tudod, hol vannak? Még sose voltál itt. Hiszen a vezető mondta, édes. Már csak ez hiányzott, volna, Lám már gyanakszol is. Ugyan, dehogy. Bemennek a kiállító terembe. A kohina, a világ leghíresebb irmánja. A birodalmi korona. Ez itt. Igen tudom, Viktória koronázására készült. Mellette a többi drága kövek. a fekete herceg rugíja. Káprázatos, a stuártók szafírja, a drága kövek, amiket második kiakozott Franciaország. A gyémántok, a gyöngyök, Erzsébet királynő drága kövei. Csodálatosak az égszerek. Megvan a külön életük. Póla már türelmetlen, mert nem találja a tűt. Gregory, nem mehetnénk haza. Kérlek. De hogy nem édesen menjünk. A kiárattól nem messze Brian Cameron figyeli a pár távozását. Ekközben a házban. Ezek itt a hálószobák, jegyezd meg. Ágyat kell húzni. Hozod a lepedőket? Jaj, de szaggatod, erekan. Fönt mi van? Ne törődj, vele nem tartozik rá. Különben is le van zárva. Miért? Azért, mert az úr így akarja. Az úr... Igazad volt. London csodaszép. szép. hogy miattam haza kellett jönni. Pihenj le egy kicsit, póla. Igen. Akarod, hogy itt maradjak veled? Á, de hogy menj csak el nyugodtan. Tudsz abban a szobában dolgozni? Nagyon szeretném otthonossá tenni számodra. Ne csinálj magadnak gondot, nem olyan fontos. Fóla, ad ide édesem a prostűt. Elviszem ki Mi az? Valami baj van? Nem, nem. Póla kisé meginog, majdnem összeesik, de erőt vesz magán. Nem találom a tűt. Már a towerban nem volt meg. Kiszúrok mindent a táskámból. Nem, nincs itt. Nem, nem lehet, nem veszthettem el. Itt kell lennie. Biztosan itt van. Nem nincs. Jaj, Bóla, miért nem vigyáztál? Hogy a csudába hagyhattad el? Biztosan kirántottam valamivel. Nagyon kérlek, bocsáss meg, ne arrakozz. Ne bánkódj miatt, a igazán nem nagy ügy. Nem volt értékes. Családékszer volt, tőled kaptam, mindig viselni akartam. Kise nyitottam a táskámat felfoghatatlan. Biztos vagy benne, hogy beletetted? Lehet, hogy erre sem emlékszel? Dehogy nem, emlékszem csak valahogy. Már kezdek kételkedni a memóriámban. Póla, nem kell megijedni. Egy kicsit fáradt vagy, kedvesem. Ennyi az egész. Nem jelent semmit. Nem szabad aggódnod, Póla. Semmi baj. Miután Gregory elment otthonról, óla a szobájában lefekvéshez készül. Nancy elment az úr? Igen, azt a nyom épp az előbb. Legyen szíves, tegyen szenet a tűzre. Már szólt az úr is. Hirtelen sötétebb lesz a szobában. Nancy maga csavarka leje, bagász? Nem én. Miért kérdik? Úgy rendik, mintha sötétebb lenne. Hozzá se nyúltam Kisebb a láng. Talán nehezebb csavart a lélyen. Ő aztán bajosan. Már egy órája alszik a szobájában, mint a mormotta. Igen, igen. Jó éjszakát megszik. Jó éjszakát. Nancy távozása után fentről lépéseket hall. Egy reggel Brian Cameron a téren állva éppen a 9-es házat figyeli, amikor feltűnik Missis Tweets. Igen, ez az. Hogy tetszett mondani? Azt mondtam ez az. Ez az Alquist ház. Aha, értem, értem. A szalomban történt, az emeleten. Az az ablak. Én éppen szemben lakom. Mi vagyok. Örülök, hogy itt lehettem, a örvendek. Bizonyára tudja, régóta laknak-e a házban? Ó, nem éppen. Négy-öt hónapja. jöttek karanyos És vajon miféle emberek költöztek? Mifélek? Külföldiek. Antonék. Meg kell adni furcsa emberek. Mit ért azon, hogy furcsa? Olyan maguknak valók. Nem érintkeznek senkivel. Legalábbis a nő. Nem lehet, hogy téved? Mit vannak ma ilyen keveset? Kértek madárkáim, ide aranyoskáim, ide. Mit mond, uram? Megkockáztattam, hogy talán téved. A kilences ház kapujában póla jelenik meg. Idegesen viselkedik. Hát ez nagyon meglepő. Visszalép az ajtóhoz és becsenget. Á, ah, asszonyom, nem is tudtam, hogy elment. Sétálni indultam, de nagyon felhős az ég, visszajöttem az esernyőmét. Már is adom. Mit mondjak az úrnak, ha kérdezi, hová ment? Mondja, hogy kimentem sétálni. Csak így egyedül? Igen, miért nem? És ha megkérdi, hol sétál? Akkor mondja meg, hogy... Mondja meg... Póla belép a házba és felszalad a szobájába. A nyomozó elgondolkodva szemléli a csukott ajtót. Na tessé, láthatta. Kijön, visszamegy, bemegy. Módfeled furcsa. És a személyzet is. Ilyen cselédeket még nem láttam. Semmit se lehet hiszedni belőlük. Van egy szobalányuk. Úgy fennhordja az orrát, mintha ő lenne az úrnő. Bezzeg a sarkomposztoló rendőrrel folyton vihorászik. Mi más fruska! Itt az újságot! A legfrissebb hírekkel! Itt az újságos. Újságot! Itt az újságot! Köszönöm! Parancsol uraságot! érkezik a Scotland Yard épületéhez, újságot, és gyors léptekkel felmér az irodájába. Előveszi az Arquist ügy aktáit. A főfelügyelőnek nem tetszik a dolog. Ne kavarjuk fel újra az ügyet. Megmondtam már, hogy rég lezártuk. Képes volna felbolygatni az egészet. Szó se lehet róla. Hogy merészelte kiadni az anyagot? Senkinek sincs jól a kotorázni benne. Elnézést kérek, de Mr. Cameron, az ön segítje Akkor a... segítsen nekem. És ne ásson ki ilyen tíz évvel ezelőtti ügyeket. Maga most elmehet. Tegye a dolgát. Igen, uram. Miért érdekli ez ennyire magát? Ha nem tévedek, annak idején ez borzasztó egy szenzáció volt. És azon kívül... Egyszer találkoztam Alice-szal, tisztel. Mint 12 éves státuszájukam, az bekeveredtem a művésznő öltözőjébe. <gül> Talán ostobán hangzik, de bevallom önnek, azóta se tudom elfelejteni. És most, hogy megpillantotta a hasonlását, ugyanabban a házban van. Nincs ebben semmi különös. Hiszen ő az énekes még unokahuga. Ha meg akar ismerkedni egy csinos nővel, nem a hivatalos, ugye, a legmegfelelőbb mód a közeledésre. Ígyen uram, nem erről van szó. Az az érzésem, hogy valami különös dolog történik abban a házban. Ez nem hagy nyugodni. Értse már, meg ezt az ügyet egyszer és mindenkorra lezártuk. Utasítást adtak föntről, hogy az égszerügyet, szóval, az égszerügyet ejtsük el. Égszerügy? Hiszen itt szó sincs ékszerről. Volt néhány igen értékes ékszer. Méghozzá ugyancsak rangú szemétől kapta őket. Néhány korona ékszerről van szó. Természetesen külföldi országból való. Hol vannak az ékszerek? Ki tudja, eltűntek. Ezért ölték meg? Igen, ez volt az elképzelésünk. Noha az ékszereket nem lehet értékesíteni. Hiszen túlságosan híresek. És nem kerültek elő? Nem tudok róla. De hát akkor hol vannak? Sejtelmem sincs. A gyilkosság ügyében nyomoztunk. Ez kiderült az aktákból is. De nem találtunk az égatta világon semmit. Több emberre is gyanakodtunk. Elolvashatta a nevüket az aktákban. De vaktában tapogatóztunk. Nem volt semmi bizonyítékunk. És most menjen. Rengeteg dolgom van. Megyek kodol. Viszontlátásra. gondolataiban mélyedve lép ki a főfelügyelő irodájából. Jó napot, uram, jó napot. Megtorpan. Williams. Nekem szólt, uram. Igen. Ha nem tévedek, maga nőtlen, ugye? Igen, uram. Hol van szolgálatban? Az Istenben. Elmenne egy jobb környékre? Természetesen, ura. Majd meglátom, mit tehetek magáért, de ne szóljon róla senkinek. Póla a nappaliból néz ki a térre. Gregory egy fotelben ülve szenderek. Póla tétován járkál a szobába, megpróbálja feléleszteni a tüzet a kandallóban. Ha fázol, édesem, miért nem csöngetsz a szobalánynak? Úgy láttam olyan jól asszól, nem akartalok felébreszteni. Szogd meg már, Póla. Ami a személyzet dolga, azzal te ne fáradozz. Légy szíves csönges. Majd én teszek a tűzre. Már beszéltünk erről, Póla. Légy szíves. Csönges a lánynak. Igazán felesleges. Kelletlenül csenget. Mit gondolsz, miért tartunk személyzetet, Póla? Miért nem felelsz? Véleményed szerint mire való a személyzet? Természetesen arról, hogy kiszolgáljanak minket. Na, látod. De tekintettel kell lenni rájuk. Gregory, kérlek ne haragudj rám. Nem haragszom, csak éppen... A te dolgaid esék. Ivatni tetszett? Nem én, az úrnő hivatta. Miért hallgatsz édesem? Parancsolj rá, nem Legyen széles, legyen a tűzre. Igen, asszonyom. Tudja, Nancy lelkem, hogy ma feltűnően csinos? Nem tudtam, de ha az úr mondja, biztos. Ma este kimenőt kapott? Igen, uram. Póla leül, a könyvet vesz a kezébe, mintha olvasna. Meglepve hallgatja hiszem, Gregory és Nancy nem beszélgetését. Elhatározta, hogy most az ő fejét csavarja el? Ja, Nem hiszem, uram. Dehogy nem, Nancy, hogy nem. És sikerülni fog. Maga nagyon esett lány. Ráadásul szeretetreméltó, is nekem elhihetik. Gregory is leül, újságot vesz a kezébe. És milyen ügyesen festi az arcát. Látja, megtaníthatná az úrnőjét is, hogy ne legyen szegényke olyan sápad. Nagyon szívesen megtanítom a csinyára bínyjára. Parancsolnak még valamit? Igen, szolgálja fel a teát. uram. Hogy beszélhetsz így vele, Gregory? Ugyan, édesem. Csak nem tekinted a személyzetet egyjarangú félnek? Miért ne beszélhetnék így vele? Máskülönben csak tréfálkoztam. Ez a lány semmibe vesz engem, sem semmi Mi bátorítod. Miből gondolod, édesem? Mindenből. Ahogy... Ahogy rám néz, ahogy beszél velem. Ahogy rád néz? Póla. Szentegek, már megint képzelődnél. Ugye nem, bóla? Hát persze, hogy nem. Már megijedtem, de ha így beszélsz, nem tudom, mire véljem. Ne fordulj el, Paula. Mondd el, mi nyomja a szíved. Úgy érzed, nem csak ugyan lenéz. Felej, póla. Igen? Nem, Gregory. Örülök neki. El se tudod képzelni, hogy bánt engem, ha képzelődsz. Tessék! Nos, mi baj van? Az az öreg hölgy, mi van itt. Kérdezi, hogy itt van-e az úrnő. Ó, oh, az a szószátjár vénasszony, érte. Igen, az unoka öccsével jött. Csak halálra untatnának bennünket. Mondja meg, hogy nincs itt van az úrnő. Hívjuk be őket, szeretném. Ha most engedünk, örökké a nyakunkon fog ülni. Olyan kedves kis öreg hölgy, és már sokszor volt itt. Megmondtam, hogy nem fogadok vendégeket. Póla döbbenten néz Gregorira. Még a perekutyát is elhozza. Mondja meg ennek a missz viccnek, az úrnő nem érzi jól magát. És senki sem fogad. Igen, uram. Miért tetted ezt, Gregory? Örültem volna neki. Azt gondoltam, édesem csak udvariaskodsz. Miért nem szóltál, ha ennyire szeretnéd? Képtelen voltam szólni Nancy előtt. Én pedig képtelen vagyok megérteni, hogy miért félsz a személyzettől. Egyszerűen meg kellett volna mondanod, hogy Nancy kísérje fel a vendégeket. Nem igaz? Igen, de... Nagyon sajnálom, nem mondhatok mást. Az úrnő nem érzi jól magát. Reméljük, hamarosan jobban lesz. Mrs. Tweets nehezen fogadja el az elutasítást, tétovázik, de állítólagos unokaöccse, aki nem Le, más, maybe. mint kameronyomozó, karon fogja és kivezeti a házból. Gregory mosolyogva zongorázik. Póla magába roskadva ül a fotelbe. különben sem fogadhattuk volna őt. Át kell öltözni, édesem. Minek? Ma este elmegyünk. Igazán? Nem is mondtad még? Vagy elfelejtett? Ugye milyen kellemes dallam? Egy új operetből való. Bár úgy tudnék komponálni, mint Strauss. <gül> ne néz úgy, mint egy riadt kis madár, nem felejtettél el semmit. És meg semmi okod az aggodalomra. A mai estét meglepetésnek szántam. Színházba megyünk, édesen. Póla elfeledve minden bánatát, szerelmesen öleli át férjét. <gül> Gregory. Ez igazán remek! És még azt hitted, hogy kegyetlen vagy. Ugyan, te, te De igen, azt gondoltam, hogy börtönben tartalak. Te vagy a legkedvesebb az egész világon, a tudnád. Milyen boldog vagyok, kimondhatatlanul. Ó, mennyire örülök. Póla önfeletten táncolni kezd. Nem csak ugyan nem akarlak felizgatni. Ha valamit elteszel, természetes, hogy nem teszek szemrehányást érte. Miről beszélsz? Mit tettem el? Nagyon kérlek, Gregory, mondd meg, mi történt. Csak ugyan nem tudod? Nem, én... én... Nézz oda. Póla félvenéz a mutatott irányba. A kép. Levették a kis képet. De kicsoda. És vajon miért? Ki tudja. És nem első ízben tűnik el. Légy szíves, azonnal tedd vissza a helyére a képet, Póla. Könyv, hidd el. Esküszöm, nem intettem el a képet. Nem én voltam. Az Istenét ne néz így rám. Valaki más volt. Más. Ne csak az nek könyörgök nek a nagyon szépen kérlek, ne hisztériálsz. Gregory mégis csenget. Na, ülj le. És próbáld meg összeszedni magad. Végére kell járnunk ennek az ügynek. Jöjjön be, Elizabeth. Elizabeth, hiányzik innen a szobából valami? Hogy hiányzik-e? Nem. Nem hiszem, uram. Nézze meg jól a falakat. Nos? Innen hiányzik egy kis kék. Úgy van. Maga el? Nem, uram. Vagy levette már valaha is a falról? Nem én, uram. Miért vettem volna le? Valóban. Elizabeth? Ugye maga Istenférő asszony? Tessék? Belejem? Igen, uram. Akkor esküdjön meg a Bibliára, hogy az előbb igazat mondott. Köszönöm, Elizabeth, elvehet. Küldje be kérem Nenszit. Nenszit? Igen, uram. Csak ezt ne, ne be azt a lányt, inkább. Azt mondom, hogy én voltam. Nem Póla, legyen uralkod Így is eléggé kínos az ügy. Maradj, Póla. Gyere vissza. Ki kell kérdeznünk a személyzetet, hogy fény derüljön az ügyre. Ülj le. Hallottad, mit mondtam? Ülj le. Jöjjön csak, Nancy. Nancy, valaki levett egy képet a parról. Na tessék, itt van megint egy különös ügy. Mellőzze kérem a vélemény Arra vagyok kíváncsi, hogy maga vette le a képet? Én nem, uram. Miért is vettem volna le? Megeskessem a bibliára, Póla, vagy pedig hiszel neki? Igen, persze, hogy hiszek. Jól van. Elmehet, kérem. Nancy megvető pillantást vetve Póla felé kisiljet. Ad ide a Bibliát! A Szent Bibliára esküszöm, hogy nem én voltam, nem én tettem el a képet. Keresd meg a képet. Húl a púla megszégyenülten lassan elindult. A lépcsőn felfelé menet a fordulóban megtorpan, és az ott elhelyezett szobor mögül kiveszi a képet. Te tudtad, hogy ott a kép, Paula? Nem. Nem tudtam. Csak már kétszer is, itt ezen a helyen találtuk meg. De hiddel nem tudtam, hogy itt van. Jól van, Paula, menj be a szobádba. Nem megyünk el a színházba. Attól félek, nem éreznéd jól magad. Nagyre menjünk a szobádba. Gregory, ha csak ugyan én vettem le a képet a falról, ha? ha máskor is én voltam, ha én tüntetem el egyre másra a dolgokat, és ha nem tudok róla, igazán félni kezdek magamtól. Mert ki tudja, hogy mit fogok még csinálni. Hát igen, Póla, éppen ez a baj. Akkor, ha ez igaz, légy nagyon kedves és gyöngét hozzám, kérlek, légy itt Kérlek, Gregori. Gyere, óla! Menj szépen a szobádba. Isten mit csinálsz? A munkába temetkezem, hogy elfelejtsem ezt a dolgot. Kérlek, maradj velem, ne vagy egyedül, úgy félek éjszakánként, amikor egyedül vagy, úgy félek. Félsz? Ezt még nem is mondtad. Félek, rettegek ebben a hát. Hangokat hallok, lépéseket. Képzelődöm, mintha járkálnának a szobákon? Még magamtól is megijedek, Gregory, kérlek, segíts. Nem menjen, maradj velem, ölejnek, szoríts magadhoz. Könyörgök, Gregory, könyörgök, segíts, kérlek. Remélem reggelre jobban leszel. Gregory rácsukja az ajtót pólára, és egy cigarettára gyújtva lesiget az emeletről. A nappaliba lépve, ott találja nancy -t. Az úrnő egyre rosszabbul van. Tartózkodjék az ilyen megjegyzésektől. Leveszi házi kabátját, indulni készül. Köszönöm, Nancy. Megint dolgozni megy az úr? Nagyon sokat tetszik dolgozni. Igen. És meg a mivel tölti Kiruccanok a kabaréba. Hopp, alig gömfele van és benne. Látja, ülünk én még sose volt ilyen helyen. Nem tudja az úr, mit vesztett. Hopp, alig gömfele van és benne ülünk, mi? Biztosan nagyon élvezné. Gondolja? Egyszer majd elmegyek. És ha szabad érdeklődnöm, kivel megy? Egy barátommal. Hmm, aztán vigyázzon magára, nőszé. A férfiak néha nagyon szemtelenek a fiatal lányokkal. Ne tessék félteni, velem ugyan nem. Tudok vigyázni magamra, ha akarok. Az jutott eszembe, hogy maga egyáltalán nem az a szobalány, aki az úrnő mellé való. Nem ám. de szerencsére nem csak ő aki itt, igaz? Elmosolyodik Nancy utolsó mondatán, kinyitja az ajtót és kilép a ködös esti utcára. A következő sarkon eltűnik egy kapu alatt. Póla kimerülten az ágyán fekszik. Felkapja a fejét, rémülten figyeli, ahogy a lépésekkel egy időben a gázlámpák fénye is halványabb lett. nyomozó otthon a nézik. Lord és Lady Delroy szívesen látja Önt házi koncertjét. dobja a meghívót, de hirtelen meggondolja magát. Úgy dönt, elfogadja Lord és Lady Delroy meghívását. Ma este nincsenek kijelölt helyek. Mindenki odaül, ahova akar. Tegyenek székeket a nagyszalomba és a dohányzóba is. Megengedik? Ó, Brian. Jó estét. Jó estét, Lady D'Arroly. Üdvözlöm, uram. Üdvözlöm, régen láttunk. De most én vagyok az első vendég. Kérdezhetek valamit? Vacsorát is szolgálok fel a koncert után? Igen, és Miss Pritchard mellett fog ülni. <gül> Megmondom őszintén, nem állhatom a kisasszony. Miért? Nagyon bájos teremtés. Elvárom, hogy kedves legyen hozzá. A feleségem szenvedélyes házasság közvetítő. Szeretnék kérni valamit, bízom benne, hogy nem fogja megtagadni. Ülhetnék inkább Mrs. Anton mellé. Igen? Mindig felborítja a tervemet. Jól van. Ki az a Mrs. Anton? Alice Alquist unokahuga. Régen itt nevelkedett. Brian elújságolta, hogy külföldön férjhez ment, és visszajött Londonba. Kicsoda vajon a férje, és mit csinált, mielőtt idejött? Ígérem önnek, hogy ma este mindent kiderítek. Az Inas egy levelet adát Lady Nagyon sajnálom, de mégis Miss Britchard mellé kell ülnie. Anthony, nem jönnek el? Nem. Az asszony írta? Nem, a férfi. A férfi? Azt írja, nem jöhetnek. A felesége gyengélkedik. Olvassa el, ha akarja. Nekem gondoskodnom kell a terítésről. Jöjjön, Freddy, jöjjön. Cameron elolvassa, és elgondolkozva zsebre teszi a levelet. Ez alatt Paula estei ruhába öltözve nyitva a nappaliba. – Te vagy az Paula? – Igen. Azért, mert ma Lady Delroy estét ad. Lemondtam. Tudom. Levelet írtam nekik, hogy beteg vagy. Jól vagyok, és el akarok menni az estére. Lady Delroy mindig nagyon kedves volt hozzám. És elmegyek. Ki kell mennem ebből a házból. Embereket akarok látni, beszélgetni akarok. Értsd meg, iszonyú szükségem van rá. Jól van. Ha ragaszkodsz hozzá, egyedül mész. Ragaszkodom, és egyedül is elmegyek. Ott hagyja a meglepett Gregorit, aki utána szalad. Hola? Hola? Nem is sejtettem, hogy ez ilyen fontos neked. Átöltözöm is megyünk. Hogy is hihetted, hogy elengednek egyedül? Nem tudom. Azonnal jövök. Póla a nappaliban várja a férjét. a asszonyom. Igen, hívjon kocsit. Igen, de azt hiszem, hogy kocsit hívjon Nancy. Póla a nyertes mosolyával néz bele a tükörbe. Az úr is elmegy? Igen, ő is. Siessen, kérem. Igen, asszonyom. Gregorit bosszantja Póla döntése, miközben öltözik, gondolkozik, majd széles mosolyra fakad. Hé, hey, kocsis! Hé, hey, ide! Nancyhez egy rendőr lép oda. Mész valahová, Galambon? Micsoda kérdés. Hát persze, ma este a királyi palotában vacsorázom. Mi folyod van? Miért vagy ilyen csípős? Állandóan változtatják a programjukat. Azt mondták, nem mennek. Aztán mégis felcihelődtek. Néhány perc múlva már itt is lesznek. Szombaton találkozunk? Talán. A szokott helyen? Igen, ott. Jó ét. Jó ét. Húzd össze a köpenyed, édesem. Hűvös van. Jó éjszakát, Nancy. Jó mulatást, uram. Cameron nyomozó mosolyogva nyugtázza a belépő Póla és Gregory megérkezését. Már bizonyára nem emlékszik rám. Dehogy nem, Lady Delroy. És arra is emlékszem, hogy sok szép koncertet adott. Engedje meg, hogy bemutassam a férjemet. Örvendek. Ne haragudjon, hogy egy kis zavart okoztunk. A feleségem jobban érezte magát, és mindenáron el akart jönni önhöz. Nagyon örülök. Ott még van két üres hely. Érezzék jól magukat. A vacsoránál találkozunk. Beszédes pillantást vált kamerőn nyomozóval. A koncert folytatódik. élvezettel hallgatja a zenét. Gregory Loffa körülnéz és felfedezi Cameron felügyelőt a vendégek között. Mit nézel? Semmit. Úgy rémlett, mintha egy ismerősemet látnál. Gregory a mellén zsebéből kivenni az óráját, de a lánc végén nincs semmi. Egy száról Nem. Félve fordul Gregori felé. Gregori elveszi Póla öléből a nő táskáját, Megnézi, és Póla legnagyobb döbbenetére kiveszi belőle az Hola, szedd össze magad égesen. Hola, ne csinálj jelenetet, meg. A jelenlévők figyelme rájuk irányul. Na, menjünk. Gyere, gyere, szépen, gyere. Elnézést kérünk Lady Derről, hogy a feleségemet megint el fogta rosszulni. fülnék. Nem, köszönöm szépen, nem. Gyere rá, menjünk. Nem. Végtelen is sajnálok. Igazán nagyon furcsa. Na tessék, ide vezetett az a beteges makadságot, hogy kilépj a házból. Megpróbáltam titokban tartani, és most egész London tudja. Képtelen vagyok megérteni, mi bajod. Mitől vagy ilyen? Mit jelentenek ezek az örgöngések és sírási rohamok? Ugye azt akarod mondani, hogy őrült vagyok? Nem, nem akarom elhinni. De ugye erre gondolsz, attól a naptól kezdve, mikor elvesztettem a brostőt. Mióta? Vagy már régebben is gondoltál hmm. rám. Igen, már régebben. Tudom is. Akkor kezdődött az egész amikor megtaláltam azt a levelet. Milyen levelet? A kották között találtam. A nagynénénnek írta egy bizonyos Szerges Bauer. Igen, ez a neve. Emlékszem rá. Csak ugyan. Akkor kezdődött. Ugye? Mert tudod, mi volt a kezedben az ongoránál? Mit olvastál akkor? A semmit, Póla. Egy képzelt levélben néztél. De... Semmi se volt a kezedben. Lehetséges, hogy... Megdöbbentem, mert akkor még fogalmam sem volt semmiről. Nem, nem értek semmit, mire gondolsz? Nem tudtam semmit az anyádról. Mit tudhatsz az anyámról? Idegbeteg volt. Grégor. A tévojdában halt meg, mikor egy éves voltál. Nem hiszem, nem igaz. Kutattam utána, érdeklődtem felőre. Beszéltem még az orvosával is. Most sem hiszed? Az orvos elmondta a tüneteket. Kíváncsi vagy rájuk? Kezdetben elvesztette a tárgyakat. Később képzelődött, hangokat hallott, lépteket, Aztán a hangok beszéltek is hozzá. A végén pedig az őrültek házában teljesen elborult. Nem, elég kérlek, ne Most talán jobban megérted az én viselkedésemet, remélem. Megértett talán azt is, hogy miért nem engedtelek emberek közé. Minden bizonyjal fájlalja, hogy nem beszélhetett veled. Ki? Az a férfi, aki mögöttünk ült. Hol? Az estén. Lefogadnám bármibe, hogy miattad ment oda. Kiről beszélsz, Gregory? Arról a férfiról, aki a Towerban köszönt neked. Egy régi hódolód. Ki ne talán? Nem tudom, fogalmam sincs, hogy kicsoda. Akkor miért követi minden lépésemet? Nem tudom, nem ismerem. Ah, hazudsz? Miért hazudsz te Soha sem hazudok. Tudom. Bocsáss meg a durvaságomért. Tudom, te valóban soha sem hazudsz. Hiszek neked. Nem hazudsz. De ami rosszabb... Feledékeny vagy. A férfit is elfeledted, mint mindent. Ezzel egyedül nem tudok megbirkózni. Ráadásul már az emberek is beszélnek róla. Óla, vendégeink jönnek. Hamarosan. Orvos? Igen. Úgy gondolom, hogy kettőre lesz szükség. Gregory kilép az utcára. Cameron egy fa mögül figyeli. Maga, az biztos úr. Jó estét uram. Micsoda kellemetlen idő, mód feled kellemetlen uram. Gregory megtorpan, körülnéz, majd rágyújt és folytatja útját. A sarokra érve körülnéz, eldobja a cigarettát és belép a házba. Cameron és a rendőr értetlenül bámulnak a cigaretta csikre. Hová ment? Fogalmam sincs, eltűnt a szemem elő. Nem mehetett messzire. Biztosan a köd miatt nem látta. Az a furcsa, hogy hallottam a lépéseit. Itt lehet valamelyik házban. De melyikben? És vajon miért? Nincs kizárva, hogy a saját házába ment. Hát abban nincs semmi törvényellenes. De teljességgel észszerűtlen. Miért menne be a házába kerülő úton? Akár, hogy is ez szögetít az ember fejébe, Williams. A kilencbe csak a főbejáraton át lehet bejutni. Úgy tudom, nincsen hátsó bejárat. Akkor hová a pokolba ment? Van itt egy üres ház. De mi az ördögöt keresne egy üres házba? Nem tudom, Williams. Nem tudom. Póla ismét rettegve érzékeli a lépéseket és a fényerő csökkenését. vagyok, asszonyom. Mi a baj? Legyen szíves, segítsen levetkőzni. Igen, asszonyom. Lecsavarta a gázt Elizabeth. Nagyon kérem, mondja meg, lecsavarta a gázt valahol? Hozzá sem nyúltam. A konyhában egész este égett, asszonyom. Úgy rémlett, mintha csak pislákolt volna a láng. Mintha valaki lecsavarta volna. Nincs itthon senki rajtunk kívül. Nancy még nem jött haza. A gáz palackokban van, asszonyom. Talán az egyikből kifogyott. Mostanában sokkal több gázt égetünk, mint máskor. Igaz. Látja, ez nem is jutott eszembe. Hm. Nem van semmit, Elizabeth. Mit kéne hallani? Figyeljen csak! Mire figyeljek, asszonyom? A hangokra. És valaki járkál odafönn. Ugyan, asszonyom. Én egészen tisztán hallottam a lépéseket fölöttünk. Figyeljen csak, Elizabeth! Nyugodjon meg, asszonyom, nincs senki odafön. Nem lehet ott egy teremtett lélek sem. Elfelejti asszonyom, hogy az emelet le van zárva. Emberfia oda be nem mehet. Nincs ott senki, asszonyom. Csak képzelődik. Cameron otthon a Thornton square házak alaprajzát tanulmányozza. Mit keresett itt? Ád, Williams, jöjjön beljel! Jöjjön, helyet! Köszönöm, uram. Uram. Figyelet. Nem tudom, hogy ez mit jelenthet. Hajnali három körül láttam a barátunkat. Talán furcsa, de az utcasarkon áldogált. Úgy tetszett, mintha egy oduból bújt volna ki. Szeműre vettem, jó alapos. Folytas. Feltűnően izgatottnak látszott az öltözéke rendetlen zilát, mint akinek nincs rendben a szénája. És? Elég nehéz dolog életműen leírni. Az ábrázata is nagyon furcsa volt. Nem akartam hinni a szememnek. Tere volt folta. Szavamra mondom, mintha piszkos lett volna. Mintha verekedett volna? Nem, nem éppen, uram. Inkább olyan volt, mintha egy pincében ásott volna. Tölthetek kávét? Köszönöm, bár a reggelim már túl vagyok. Az ház konyháján megvendégeltek. Nem mondott valami érdekesen? Ő mindig érdekes dolgokat mond, uram. Az úr elküldi a feleségét nék hozzá hosszú időre. De szerencsére nem itthon marad. Azt mondta, elküldi a feleségét? Igen, uram. Hosszú időre? Igen, uram. Miért? Mit jelent ez? Hát, ha arra gondolok, ami ezen a héten történt, úgy érzem ez rendkívül rossz jel. Még ma oda megyek. És ha az úr otthon Nincs. Van... Minden áldott este elmegy, igaz? Igaz, ha Ma sem maradott otthon. nancy ráparancsolt, hogy senkit se engedjen be. Magára bízom, hogy Nancy ma házon kívül töltse az estéjét. Ez aztán kellemes megbizatás. Sejtettem, hogy kedvére lesz. De van még egy bökkenő Mi Micsoda? Biztos benne, hogy az úrnő fogadja? Egyáltalán nem. Habár... Van egy mód. Egy szekrény kulcsot vesz elő a zsebéből. Az ifjú megfordult, megigazította köpenyét, meg. megigazított köpenyét, amely a vállán egy kicsit lejjebb csúszott, és és volt, csúszott hát. le. Az öl után Az ifjú megfordult, megigazította köpenyét, amely a vállán kicsit lejebb csúszott is így volt, öntül is semmit nem maradt. Őrült. Óla, hogy legyőzze félelmét, hangosan húgasz. de így is hallja Gregory hangját. Őrült hajt. És ott hagyta a táncos másik kétséges mozgattal. Köszönöm, az eltámadó után, majd és arcát kezével elkötözte és leroskodta kerevetve. Cameron lesben állva várja, hogy Gregory elmenjen otthonról. Amint ez megtörténik, bekopok. Ne haragudjon, uram, de az úrnő nem fogad senki. Ő maga mondta ezt. Feleljen, Elizabeth. Honnan tudja a nevemet? Sok mindent tudok erről a házról. Engedjen fel az úrnőre, De. Ugye szeret segíteni rajta. Látja, én is azért jöttem, nagyon kérem, engedjen fel hozzá. Nem, uram, nem engedhetem, ne is haragudjon. Ha felmegy engem, elbocsátanak. A hangokat hallva, Póla kíváncsian, de félve tekint le az emeletről. Nincs itt a férjem, nincs itt Tudom. Magához jöttem. Nagyon szépen, kérem, menjen innen. Elizabeth kísért ki az urat, menjen, kérem. Hallgasson meg, Brian Cameron vagyok. Kérem, menjen. Előbb szeretnék valamit odaadni, nézze meg, kérem, nézze meg. Alice alpisz kaptam egy fellépés alkalmából. Egyszer, még egy tacskókoromban. Egy kesztyűt adád. párját a Póla által őrződ darabnak. Most már megbízik benne. Póla magához szorítja a kesztyűt, és felszalad a lépcsőn. Cameron követi. A szobában az üveges szekrényhez lép, amelyben a relikviákat tartják. Mosolyogva mutatja Cameronnak a két kesztyűt. Ő adta magának. Milyen régen volt. Hát a nagy hódoló egy kisfiú volt. Egy kisfiú. Szeretnék valamit kérdezni, Missy Szenton. Hallottam, el akar utazni. Elutazni? Nem, de hogy hova is utaznék. Hogy hát csak a férjemel nem küld. Talán azért jött. Hogy elvigyem. Mindig ilyen riadt? Én ugyanis. Már régen nem beszéltem senkivel. Látja, most magával sem tudok. Nem bírok. Rettenetesen félek. Fél, hogy baj van az eszével. Bebizonyítom, hogy ez nem igaz. Kérem, hogy segítsen ebben, és feleljen a kérdéseimre. Most hol a kérje? Hová ment? Eljár egy stúdióba, zenétér, Ebben a házban képtelen dolgozni nyugalomra van szüksége. Mrs. Anton, van a házban még valaki rajtunk és elizabeten kívül? Nem, miért? Kisebb a gázlánk. Maga is látja? Persze. Akkor ez igaz, és én már azt hittem, hogy képzel minden bizonyjal lecsavarja valaki. Nem, nem. Először én is azt hittem, de nem lehet, hiszen most nincs senki a házban. El kell mondanom valakinek. Minden este, amikor a férjem elmegy. Kisebb lesz a gázlánk? Igen. És aztán? Aztán... mintha hangokat hallanék. Figyelek. Várok. Egy kis idő múlva újra felloban a láng. És a férje visszajön? Igen. Visszajön. Hamarosan visszajön. Milyen hangokat hall? És honnan? Neszeket. Lépiseket a szobám fölött. Mi van föl? Régi bútorok, öreg holmik. Ezt hallja mindig? Ezt, ezt, ezt. Ki lehet? Mrs. Anton, tudja ki van fenn? Gondol valakire? Nem. Nem. Biztos benne? Nem. Nem. Nem lehet, hogy ő. A házak között van egy sikátor. Ő átmegy az ötös számú házon, az üresen áll és a tetőn keresztül bemászik. Miért? Miért? Régi bútorok vannak odafelé. Igen. És a nagynéném ruhái, jelmezei apróságai. Fönt van az összes holmia? Itt van a rejték. A padláson Gregori eszelősen kutat a holmik között. Van fegyver a házban? Igen. Azt hiszem van egy revolver. Hol tartja? Az íróasztalának a fiókjában. Ne, lenyis aki, kérem! Mit csinál? Nincs joga hozzá, nem is, aki! Az Istenért mit hűvel? Mit fogok neki mondani, ha észreveszi? Jó. Nem mond neki semmit! Kameron egy dobozt talál, amiből hiányzik a pisztoly. Milyen szerencse, hogy épp majd jöttem! el. Póla néz a fiókba és döbbenten találja meg a levelet. Igen, igazam volt. A levél létezik, itt van Szergez Bauer levele. Milyen nevet mondott? Szergez Bauer, megtaláltam a levelét. A férjem Bauer. azt mondta, hogy csak álmodtam. Bauer. És most itt van. Bauer, igen, Szergez Bauer Alice Artis kísérője volt. Egy fiatal zongorista együtt értek fel Prágában. Lássuk csak. Kedves Mrs. Artis, meg, hogy követem Londonba, de látnom kell még egyszer. Zsebéből egy papírt veszelő. Nézze! Kedves Lady Delroy, hiszen ez a férjem írása. És ez is az. Mert Szergeus Bauer és az önférje egy és ugyanaz a személy. Ezt a levelet Alice alpice írta a gyilkosság előtt két nappal. Felerősödik a fényerő, de nem veszik észre. Azt mondta, nem is létezett az a levél, csak képzelődött. Módszeresen félrevezette magát, mert őrületbe akarta kergetni. De miért tette ezt vele? Mert megtalálta a levelét, mert túlságosan sokat tud. Az volt a terve, hogy megszerezze önmagának a házat. Hogy ne zavarja senki. Hogy szabadon felkutathasson minden zugot. De mit? Mit keresett volna? Amiért Alice Artisnak meg kellett halnia. Az égszereket. Hiszen nálam vannak. Nem, nincs magánál mind. A leghíresebbeket keresi. Azokat akarta megkaparintani azon az éjszakán is, amikor egy álmos kislány lefelé a lépcsőn. Megzavarta őt, és megijesztette. Ez a kislány maga volt. Én. Én. Lehetetlen. Maga nem ismeri őt. Ez nem lehet igaz. Maga téved. Téved. Hogy is lehetne biztos a dolgában. Ne felejts el, hogy a férjemről beszél. Elvégre én élek vele, magától értetődik, hogy jobban ismerem, mint maga. Borzasztóan sajnálom. Biztos vagyok benne, hogy nem tévedek. Tüzetesen átvizsgáltam az Alice artis Azt is meg kell tudnia, hogy Bauernak felesége van Prágában. Az egészet előre kitervelt. Ha ez így van, akkor hazugság volt minden az első perctől fogva. Minden szava, minden mozdulata. El tudom képzelni, hogy mit érez, de jobb szembenézni a tényekkel. Nem, nem, nem. Kérem, higgyen nekem. Az Isten szerelmére bízzon meg bennem. Az egész élete attól függ, hogy mit tesz most, hogy erős lesz. A gáz. Mióta éghet? Gregory már indulna haza a sikertelen kutatásból. Hirtelen észrevesz valamit. Közelebb lép. Több értéktelen gyöngy között megtalálja a keresett gyémántokat. Elégedett mosója szemléli az eredményt. Eközben a házban, Elizabeth, bármi történjen is ma, vigyázzon rá. Legyen nyugodt, uram. És mit mondjak az úrnak, ha kérdezősködik? Egy szót se semmiről. Cameron távozása után Óla visszamegy a szobájába. A lezárt padlásra vezető ajtó kinyílik, és Gregory jelenik meg. Körülnéz, és miután nem lát senkit, belép az ajtó. Markában szorongatva a gyémántokat. Megáll Póla szobája előtt. Póla! Nem kap választ. Gyorsan a saját szobájába megy. Az íróasztalhoz megy, amit lezárva hagyott ott. Megdöbbenve veszi észre, hogy nyitva van. Elindultam Rohan Póla szobájába. Mit csinálsz, Póla? Lefekszem. Ruhástól? Nem hallasz? De igen. Akkor miért nem felelsz? Nem tudom. Nem tudod? Mit tudsz te egyáltalán? Gyere be a szobámba. Jöjj a karossz égbe, Rossz nézni, ahogy imbolyogsz a szobában. Úgy jársz, mint egy alvajáró, mint egy holdkóros. Pedig most nem az álomtól vagy bódult. Tudom, hogy nagyon is ébren vagy. Miért nyitottak ki az íróasztalomat? A saját érdekedben felej. Hogy jutott eszedbe kinyitni az íróasztalomat? Én nem nyitottam ki. Nancy? Nem. Kicsoda, Elizabeth? Nem Elizabeth, kérlek hagyd abba a faggatózást. Nem, nem, maradj Bóla. Gregory keze ökölbe szorul, nehezen fékezi magát. Felej, miért nyitottad ki? Hidd el, én nem. Utoljára kérdem, miért nyitottad ki? Nem én nyitottam ki, hanem ő. Igen. Ő nyitotta ki. Kiről beszélsz Bóla? Kiről? Egy férfiról, egy férfiról, aki meglátogatott. Mikor? Este. Ki engedte be? Elizabeth. Elizabeth? Tessék, uram. Miféle látogatója volt ma este az úrnőnek? Látogatója? Isten áldja meg Elizabeth, hát maga nyitotta ki az ajtót. Ma este nem volt itt senki, uram. Gondolkozzék Elizabeth, hiszen maga látta. Maga nyitotta ki az ajtót. Megmondhatja az úrnak nyugodtan. Mit mondjak? Senkit se láttam. Pedig itt volt. Láttam, beszéltem vele. Egy férfi. Itt volt, miért nem hiszik el? Esküszöm. Esküszöm, hogy itt volt. Látja ezt Elizabeth? Igen, uram. Nagyon szomorú dolog. Nem, nem álmodhattam. Én tudom, hogy valóság. Nem lehetett álom. Csak nem hiszed, hogy most is? Vagy mégis. Vagy mégis. Álmodtam. Álmodtam, álmodtam. Fényes nappal egész nap álmodsz, Póla. Valóban, Mindig én, és mindenféle. Ami meg sem történt. Mindent, ami nem történt. Akkor én is. Én is megfogok. Megmondtam, Póla. Mindig álmodom. Pihenned kell. Akkor vigyél el vigyél el, Gregori, már nem bírom, nem bírom ezeket a Nem róla álmodott, asszonyom? Az ajtóban Cameron áll. Ön? Gregory döbbenten néz rá. Nézzen meg jól, ugye rám ismer, asszonyom. Ki az ördög maga? A képzelet szülött, de semmi egyéb. Hogy jött be a házunkba? A padlásról, mint maga? Maga igazán jól ismerheti az utat. Magyarázze meg, mi keresni van itt? Missy Szenton, nagyon kérem, fáradjunk egy kis idő. Magyarázatot kérek, mi dolga van itt? Ne kívánja, hogy egy képzelt lény egy hölgy előtt elmondja a jövetelének okát. Kérlek, Paula, De... menj a szobádba. Ki kíséri a feleségét? Tehát megtalálta őket. Mutatja a ruhát. Megéjeztem. Az első perctől fogva, hogy megpillantottam, tudtam, hogy bajt hoz rá. Én pedig az első perctől fogva tudtam, hogy bajt hoz a feleségére. Az ösztöneimet kellett volna követnem, mint maga engem. Amikor megpillantottam a feleségét, azt hittem Alice Altmiszt ámad fel. Érti Szelges Bauer. És mi a maga neve? Cameron. A címemre is kíváncsi? Köszönöm, azt sejtem. Befejeztük a kutatásunkat. Itt viselte őket, láthatta bárki, de nem tudta senki, csak egyetlen ember ismerte az égszerek titkát. Okos asszony volt, a sok hamis égszer közé rejtette, azt a néhány... Gregory megpróbál elszaladni, de Cameron gyorsan eléjáll. Elárulná, mit akart Jön Az égszereket, az igazságot. Elégtételt azért a sok gyötrelem amit egy ártatal asszonynak okozott. Gregory óvatosan előveszi a pisztolyt. Vége a játszmának, Bauer! Azt gondolja? Camerondnak sikerül kicsavarni a fegyvert Gregory kezéből, aki felszalad a parlásra! Cameron utálna. Elizabeth! Elizabeth! Itt vagyok, asszonyom, mi történt? Lőttek Elizabeth! Segítség! Jöjjön gyorsan! A kapu előtt beszélgető rendőr beszalad a lövészajára. Ott fenn vannak! Mi van? Van itt valaki? A nyitva maradt kapu, Mrs. Tweets lép be. Póla óvatosan indul a padlás felé. Felérve épp Cameron jön ki egy szobából és csukja be magam mögött az ajtót. Ugye most már nem kételkedik bennem? Akarja látni őket? Ezekért a kövekért egy asszony az életével fizetett. óla belép a szobába, ahol Gregory ül egy székhez kötözve, a rendőrőrizete mellett. Hagyjon magunkra, beszélni akarok vele. Nagyon kérem, ne kívánja ezt. Kérem, hagyjon magunkra. Nem tehetem. Kinek tudnék én most ártani? Kérem. Menjünk. Kint várok. Told ezt az ajtóra. Nem hallgatózik. Ugye sokat beszélt róla? És elhiszed, amit összehordott? Igen. Hazudott. Miért hazudott volna? Azért, mert szerelmes beléd. Elhiheted. Érzem. Igazán? Úgy gondolod, Gregory? Vagy inkább Serges? Ó, hát ezt is elmondta? Ostobaság. Talán művész még nem hallottál? Mi van ebben kivetni való? Igaz, nem szóltam róla, de kár ebből ekkora ügyet csinálni. Ezt nem tudnád megbocsátani? Dehogy nem. Ebben nincs semmi rossz. óla emlékezz vissza az első napokra. Emlékezz Itáliára. Olyan, mintha az egészet csak álmodtam volna. Gyere közelebb. Még közelebb. Nézd a szemembe, ha még jelentek neked valamit, és tudom, hogy igen, megkönyörülsz rajtam. Kiszabadít a szín. Figyelj jól, menj a pohárszékhez. Ott találsz egy kést. Vágd el a köteleket. Sies, Póla. Hozd a kést, szabadíts meg. Ugye megteszed? Megteszed nekem. Igen, megteszem. Megteszem neked. Siess, Paul. Nincs itt a kés. Ott kell lennie. Nem látom sehol. Te ma oda. Nincs itt, biztosan álmodtad. Vagy ez, amit a kezemben tartok, kés volna? Megőrült a férjem. Vagy talán nekem ment el a józan eszem? Én vagyok az őrült. Eldobja a kést a kezéből. Pula. Hiszen mindent elfelejtek, mindent elveszítek, úgy Gregory? Látod, most elveszítettem a kést is. Húla, Meg kell keresnem, mert különben az őrültek házábadoknak. Hol lehet a kés? Talán a kép mögé került? Nézzük, itt van-e! Nem, nincs itt, keressük máshol. Talán itt lesz. A brostő. A brostő, amit tőled kaptam. Most más nem segít neked, de ugye én még segíthetek, megmenthetlek téged. De nem tudom, hogy egy őrült asszony segíthetek. Miért te Mert az anyám is őrült volt, ugye? Nem igaz, nem volt őrült. Mondd miért, segítsek neked. Nem védkeztél eleget ellenem, nem gyötörtél halálra. Igazad van, én csak ugyan őrült vagyok. Őrült vagyok, mert elhittem minden szabadat. És mert őrült vagyok, kitéplek a szívemből mindörökre, és elkergetlek örökre a házamból. Mr. Cameron, jöjjön! Jöjjön, kérem, vigyel már! Vigyel! Készen van? Mehetünk. Nem kérem, hogy megérts volna. Közénk álltak az ékszerek, Mint a tűz, ami benne méget rántuk. Elválasztottak minket. Egész életemben irtóztatóan sóvárogtam után. Magam sem tudom miért. Jön a pocsi. Isten veled, Póla. Isten veled, Elizabeth, Nancy és Mrs. Tweets döbben tekintetétől kísérve száll be az értejövő kocsiba. Nagyon hosszú éjszaka volt. De már vége. Nézze a virrat. Biztos vagyok benne, hogy egyszer majd elfelejti ezt az éjszakát. El kell felejteni. ad látogassam meg néha-néha. Köszönöm, amit értem te.